Sakari Topelius. Tuskin kirjallisuudesta löytyy yhtä kunniakasta nimeä kuin Sakari Topelius. Oikeastaan, hänen etunimensä on Sakris, mutta me suomalaiset, varsinkin suomenkieliset, ollaan totuttu käyttämään hänestä Sakari-nimeä. Sakari on tuttavallinen nimi kirjailijalle, joka kirjoitti paljon lapsille. Hänestä käytetäänkin Sakari-setä-nimitystä satujensa vuoksi. Varsinainen satukirja ei ollut topeliuksen kaikkein myydyin kirja, joka nimi on maammekirja. Se ilmestyi ruotsin kielellä 1875 ja käännettiin heti seuraavana vuonna suomeksi. Maamme -kirja oli oikeastaan vastaveto Aleksis Kiven seitsemälle veljekselle. Topelius valmisteli kirjaa ilmeisesti 10 vuotta. Ja kun Alexis Kivi julkaisee 1870-luvulla oman romaaninsa, jonka aukusta Alckvist aukkuu pystyyn ja Snellman ja muut vähän hymistä, niin hyväksyvät, niin Topelius pari vuotta myöhemmin, niin hän tuo julkikirjan, joka värittää meille kuvan siitä, millaisia me suomalaiset oikeasti olemme ja minkälainen on Suomen kansallismaisema. Mentiin sitten mihin maakuntaan tahansa. Topelius näytti suomalaisille, minkälaisia ihmisiä me olemme. Jos me asumme Satakunnassa tai Varsinais-Suomessa tai Hämeessä tai sitten vaikkapa Pohjois-Lapissa, niin topeliuksella oli, oli meille oma Viimeistelty kuva siitä millaisia eri heimojen jäsenet ovat. Ja tähän kuvaan niin se kottui vähintään yhtä paljon fiktiota kuin varsinaista faktaa. Topelis kuvasi myös suomen maisemia eli satakuntalaista maisemaa tai hämäläistä tai karjalaista. Ja nämäkin kuvat ovat värittyneitä fiktiivisellä otteella. Topelius ja Runeperi olivat meidän kansallisromanttisia sankareita, jotka oma valtio silmien edessä tai ihanteena yrittivät luoda ihanteellista kuvaa Suomesta ja suomalaisista. Tavallaan he onnistuivat molemmat hyvin, koska Ruunepäristä tuli kansallisrunoilija, joka sai tehdä jopa maamme laulun runonpätkän, ja ja Topeliaaninen maailmankuva, jossa asettuminen jumalallisen ja maallisen esivallan alle, niin se kyllä tarttui suomalaisiin, jotka lukivat kansakoulussa maamekirjaa 80 vuotta. Maamekirjan opetukset oikeastaan oppikirjana unohdettiin vasta 1950-luvulla, mutta topeliuksen lanseeraamat. Käsitykset, myyttiset ajatukset esimerkiksi suomalaista sisusta tai siitä, että pojasta on polvi parannuttava, niin ne ovat vieläkin voimakkaita.